Решта вартових демонстрували у дворі мініатюру за мотивами команди «Вільно». «Капролинопсен, чого, молодші консеблі Доболоми? Що ж таке всі кажуть про гномів?» «Ой, не треба мені тут. Це знають усі, хто хоч щось знає про гномів», – сказав Нобі. Доболом прокашлявся. «Гноми не знають», – сказав він. «Чого гноми не знають? Що ти маєш на увазі?» «Але ж нам ніхто не розповідав, що ж там усі знають про гномів», – поскаржився Доболом. Може, всі думають, що ви це і так знаєте, припустив Нобі. Я не знаю. Ну, гаразд, сказав Нобі. Він поглянув на тролі, потім схилився до доболома і прошепотів щось йому на вухо. Доболом кивнув. То це все? Так, хм, це правда? Що? О, так, звичайно, для гномів це нормально. Звичайно, у когось більше, ніж в інших. Ось про що всі говорять, сказав Нобі. У мене самого, наприклад, такий сталеплавильний агрегат, що всі гноми заздрять. Та ні, я не про це. Я мав на увазі не той агрегат. Я мав на увазі, Нобі знову перейшов на шепіт. Вираз обличчя Доболома не змінився. Нобі поворушив бровами. Та це правда, правда? Та звідки мені знати? Я не знаю, які там у людей поршні. Ми виготовляємо поршні не за розмірами, а так, щоб відповідали виробу, в який їх будуть встановлювати. Нобі вгамувався. Принаймні одне точно правда, сказав він. Ви гноми справді любите золото, це ж правда? Звичайно ні, не будь дурним. Але ж ми просто так говоримо, щоб затягти його до ліжка. Вони стояли у спальні клоуна. Клоун час від часу замислювався про те, що клоуни роблять, коли залишаються на самоті. І ось він усе бачив. Тут була і велика розпірка для взуття, і спеціальний широкий прес для прасування штанів, і дзеркало з непристойно великою кількістю свічок, кілька тюбиків гриму промислового масштабу, і ліжко, яке нагадувало звичайну ковдру на підлозі, тому що неї і було. Розкішне життя уклонів та блазнів не шанувалося. Гумор – це серйозна справа. У стіні був отвір, достатньо великий, щоб через нього могла пройти людина. Поруч хтось на громади велику купу розбитої цегли. З іншого боку була темрява. З іншого боку люди за гроші вбивали інших людей. Морква просунув голову і плече крізь отвір, але колон спробував витягнути його назад. «Почекай, друже, ти навіть уявити не можеш, які жахи криються за цими стінами!» Очі хочу дізнатися!» Може, там камери для тортур. Темниця або навіть помийна яма. Сержанте, тут спальня новобранця. Ось бачиш. Морква переступив межу гільдій. Найманці могли почути, як він рухається крізь морок. То був морок гільдії найманців, дещо концентрованіший, але менш похмурий, ніж морок блазнів. Знову з'явилася капралова голова. Там давно нікого не було, сказав він. Підлога покрита пилом, але сліди ще можна розледіти, а двері зачинені на засув з цього боку. За головою з'явилася решта морквеного тіла. «Я просто хочу переконатися, що повністю розумію ситуацію», – сказав він доктору Гримасу. Гуляка пробив отвір до гільдії вбивць, так, а потім він пішов і підірвав того дракона, а потім повернувся крізь цей отвір, так, як же його вбили. «Безумовно, це були найменці», – сказав доктор Гримас. «Ви не діяли в межах своїх повноважень. Зрештою, зазіхання на майну гільдії – дуже серйозне правопорушення». Хтось бачив Гуляку після вибуху питав Морква. Так його бачили. Того дня біля воріт чергував красунчик. Він чітко пам'ятає, що Гуляка виходив з гільдії. Він впевнений, що бачив саме Гуляку. Доктор Грим Ас подивився на нього порожнім поглядом. Звичайно. Як він може бути впевненим? Як? Звичайно, він його упізнав. Це коли ти бачиш людину і одразу знаєш, хто вона. Ти дивишся на хлопчину і кажеш, це він. Це називається упізнавання. Голова Блазнів навмисне. Розділив останнє слово на склади. Це був гуляка. Красунчик сказав, що той був дуже стурбованим. А, чудово. Залишилося ще декілька питань. У гуляки були друзі серед найманців. Не знаю. Можливо-можливо. Ми не забороняємо відвідування. Морква подивився на обличчя Гриммаса і посміхнувся. Звичайно. Здається, я закінчив. Якби ж лише він взявся за щось типовіше, сказав доктор Гриммас. На зразок відери з побілкою... «Над дверима чи пирогів із заварним кремом?» – припустив сержант Колон. «Саме так. Чи аж ми можемо йти?» – сказав Морква. «Маю сміливість припустити, що ви не будете подавати скаргу на найменців». Доктор Грим Ас спробував зобразити паніку. Але це не дуже добре вийшло, оскільки Грим на його обличчі зображав широку усмішку. «Що? А вже ж ні. Я маю на увазі, якби найменець увірвався до нашої гільдії, я маю на увазі не у справах, а для того, щоб щось викрасти». «Ну, ми б, напевне, також діяли у межах своїх повноважень. Ми б могли...» «Залити йому сорочку кетчупом?» – спитала Ангва. «Вдарити його по голові міхуром на палиці?» – продовжив Колон. «Можливо». «У кожної гільдії свої методи», – сказав Морква. «Здається, ми готові йти, сержанти. Принаймні тут нам робити більше нічого. Доктора Гримасе, перепрошую за незручності. Я бачу, що останні події дуже вас непокоять». Клон обм'якнув від полегшення. «І не «Не дякуйте, радий допомогти. Я знаю, у вас своя робота». Він провів їх у двір, не замовкаючи ні на мить. Решта вартових забрязкала зброю, стаючи по команді Струнко. «Насправді», – сказав Морква, – «коли його виводили за ворота». «Ви ще дещо можете зробити?» «Звичайно, звичайно». Хм, «Я знаю, що це трохи нагабно», – сказав Морква. «Але мене завжди цікавили звичаї гільдій, тому, може, хтось міг би показати нам ваш музей?» «Перепрошую, який музей?» «Музей гільдії блазнів?» «А, то ви про залу ликів. Це не музей, звичайно. Нічого секретного в ньому немає. Красунчику, запиши це. Капрале, ми будемо раді показати вам приміщення у будь-який час». «Дякую вам, докторе Гримасе». «Завжди радий». «Якраз зараз я закінчую роботу», – сказав Моркла. «Зараз було б добре, раз я вже тут». «Ти не можеш закінчити роботу, коли... Ай!» – сказав Колон. «Перепрошую, сержанте». «Ти мене вдарив». О, я випадково наступив тобі на ногу, сержанте. Вибач. Колон спробував прочитати натяк на обличчі моркви. Він звик до простого моркви. Складний морква лякав його так само, як налякав би напад дикої качки. Ми е, будемо. Е, нам час іти, чи не так? сказав він. Немає сенсу залишатися тут, ми все з'ясували, сказав морква, роблячи дивну мармизу. Цієї ночі у вас вихідний, правильно? Він оглянув дахи. О, ну тепер, коли ми все з'ясували, час іти. Сказав колон. Так, нобі. Що, ми все з'ясували? сказав Дуболом. Так ми можемо йти. Щебню зрозумів. Щебень, уперше з кулаками в землю, невпинно дивився у ніщо. Для троя це була нормальна поза для очікування наступної думки. Звук його імені підштовхнув нейрони до хаотичної діяльності. Що? перепитав він. Ми все з'ясували. Що з'ясували? Все. Ну, знаєш про вбивство клевця». Все. Так. О. Щебінь на хвилину замислився. Кивновий повернувся назад у той стан, в якому зазвичай перебував. Ще один ірон поворушився. «Добре», – сказав він. Доболом за ним спостерігав. «Це все», – сумно сказав він. Він сказав все. «Я скоро повернуся», – сказав Морква. «Нам час... Що?» «Нам же час, доктор Гримас». «Нагадаю, все гаразд», – сказав доктор Гримас. «Дуже добре. Красунчику, покажи капралу Моркві все, що він попросить». «Так, сер», – сказав маленький клоун. «Здається, клонство дуже весела робота», – сказав Морква. «Здається?» «Я маю на увазі, ви ж постійно жартуєте». Красунчик розгублено оглянув на Моркву. «Ну, – почав він, – є приємні моменти. Думаю, так і є. Сподіваюся, так і є. Красунчику, ти часто чергуєш на воротах?» Мило спитав Морква, коли вони прогулювалися подвір'ям гільдії блазнів. «Ага, приблизно весь час», – сказав Красунчик. «І коли приходив той його друг, ну, знаєш, із найманців?» А, ви вже і про нього знаєте, сказав красунчик. Знаємо, сказав Морква. В останні близько десяти днів тому, сказав красунчик. Ось тут краще, сюди не сягає з унадії пірогів. Він забув ім'я Гуляки, але кімнату знав. Він не знав номера, але зайшов саме до нього, продовжував Морква. Так, усе правильно. Здається, вам це розповів доктор Гримас, сказав красунчик. Я говорив з доктором Гримасом, підтвердив Морква. Ангва відчула, що починає розуміти, як Морква ставить запитання. Він питав, насправді не запитуючи. Він просто говорив людям, що він думає чи підозрює, і вони одразу починали додавати деталі, просто підтримуючи розмову, І він насправді ніколи не брехав. Красунчик відштовхнув двері і замитушився, намагаючись запалити свічку. «Ось ми прийшли», – сказав він. «Коли я не на чортових воротах, то відповідаю ще й за це». «Боги!» – пробобоніла Ангва собі підніс. «Це жахливо». «Це дуже цікаво», – сказав Морква. «Це все історія. Сказав клоун-красунчик. Усі ці маленькі голови. Вони тяглися у світлі свічок полиця за полицею з крихітними обличчями клоунів. Здавалося, що племя мисливців на голови раптом розвинуло витончене почуття гумору та бажання зробити світ кращим. Яйця, сказав Морква. Звичайні курячі яйця. Що виходить? Береш куряче яйце, робиш дірки з обох кінців, видуваєш жовток із білком, а потім клоун малює на шкарлупі грим, його офіційний грим. І жоден інший клоун не може використовувати цей стиль. Це дуже важливо. Знаєте, деякі родини використовують певні стиль гриму поколіннями. Обличчя для клоуна дуже цінна річ. Правда, красунчику? Клоун здивовано поглянув на нього. Звідки ви все це, це знаєте? Прочитав у книзі. Анва взяла в руку древнє яйце. До нього було прикріплено ярлик, на якому був із десяток імен усі закреслені, окрім останнього. Давнішні чорнила вже давно втратили кольор. Вона відклала його і несвідомо витерла руку об полу форми. «А що буде, якщо клоун захоче використати обличчя іншого клоуна?» – спитала вона. «Та ні, це неможливо. Ми порівнюємо всі нові яйця з тими, що стоять на полицях», – сказав красунчик. «Збіги не дозволені». Вони йшли між полицями обличчя. Анві здавалося, що вона чула шум мільйонів штанів, заповнених заварним кремом, і звуки тисячі пискливих носів. Бачила мільйони посмішок на обличчях, які не посміхалися. Приблизно на півдорозі вона побачила альтанку, на якій стояли письмовий стіл і стілець, а також полиця, закладена старими книгами, і верстак, вкритий потрісканими горщиками з фарбою, обрізками фарбованого кінського волосу, блискітками та іншими атрибутами художника, який розписував яйця обличчя. Моркпа взяв пучок фарбованого кінського волосу і задумливо покрутив його в руках. «Але, припустимо, – сказав він, – що клоун, я маю на увазі клоуна, що має власний стиль гриму, «Припустімо, він запозичить іще чийсь стиль іншого клоуна». «Перепрошую», – не зрозумів красунчик. «Припустімо, хтось використав грим іншого клоуна», – пояснила Ангва. «Та таке часто густо трапляється», – сказав красунчик. «Ми завжди даємо лящиків одне одному». «Лящиків?» – перепитала Ангва. «Грим», – переклав Морква. «Ні, красунчику, здається, молодший констебель цікавиться. Чи може клоун зробити себе схожим на іншого клоуна?» Чоло красунчика зморщилося, наче він намагався знайти відповідь на потенційно неможливе питання. Як це? Красунчику, а де яйце гуляки? Ось воно на столі, сказав красунчик. Можете оглянути, якщо бажаєте. Він дав моркві яйце з великим пухким червоним носом і в червоній перуці. Ангва побачила, як морква підніс його до світла і дістав із кишені пару червоних пасом штучного волосся. Отже, сказала вона, ще раз намагаючись достукатися до красунчика. «Хіба ти не можеш одного ранку прокинутися і зробити собі такий грим, в якому будеш схожий на іншого клоуна?» Він знову на неї глянув. Під сумним гримом було важко зрозуміти його справжній вираз обличчя. Але наскільки можна було сказати, реакція була такою, наче йому запропонували специфічний статевий акт з маленьким курчам. «Та як же це так?» – здивувався він. «Тоді це буду вже не я». «Але теоретично хтось може це зробити?» Бутонірка красунчика приснула водою. Пану, ну мені неприємно слухатися ці брудні розмови. Тобто ти стверджуєш, зрозумів морква, що жоден клоун ніколи не накладе на себе грим іншого клоуна, так? Це просто огидно. Так, але може юний учень із необережності або цікавості... Ми порядні люди, зрозуміло? Вибач, вибач, зупинився Мурква, я розумію. Отже, коли ми знайшли бідолашного пана Гуляку, на ньому не було клоунської перуки, але ж вона могла легко впасти, коли він зірвався у річку. Але його ніс. Я ось думаю, ти сказав сержанту колону, що хтось забрав його ніс. Його справжній ніс. Чи можу я тебе попросити, сказав Морква, приємним голосом людини, яка говорить з простаком, показати нам твій справжній ніс, красунчику? Красунчик постукав пальцем по великому червоному носі. Але це, почала Ангва, твій справжній ніс, сказав Морква. Дякую. Клон тихо розслабився. Я думаю, вам краще піти, сказав він. Мені все це не подобається, засмучує. «Вибач», – повторив Морква. «Просто, здається, у мене є ідея. Я вже про це думав, але зараз впевнений. Здається, я знаю, хто це зробив. Але, щоб переконатися, я повинен був побачити яйця». «Ви хочете сказати, що його вбив інший клун?» – виявниче сказав красунчик. «Бо якщо це так, я негайно ж йду до...» «Не зовсім», – сказав Морква. «Але я можу показати обличчя вбивці». Він нахилився взяв щось із мотлуху на столі. Потім обернувся до красунчика і показав уміст руки. Зі спини Ангва не могла побачити, що він тримає. Однак вона чітко бачила, як красунчик, намагаючись стримувати крик, побіг геть між полицями облич, незграбно шлюпуючи своїми великими черевиками по підлозі. «Дякую», – сказав Мурко йому в спину. «Дякую за допомогу». Він сховав у руці те, що мить тому показував красунчику. «А тепер», – сказав він, – «нам краще рушати. Здається, через хвилину-дві ми станемо тут не дуже популярними». «Що ви йому показали?» – запитала Ангва. Коли вони з гідністю прямували до воріт. Ми прийшли сюди саме за цим, чи не так? Всі ті несинітність про те, як важливо відвідати музей. Я справді хотів відвідати цей музей. Хороший вартовий завжди повинен бути відкритим до нових вражень, сказав Морква. Поволі вони дійшли до воріт. З темряви не прилетіло жодного пирога із заварним кремом. Помсти не було. Вийшовши назовні, Ангва притулилася до стіни. Повітря тут пахло приємніше, хоча таке зазвичай взагалі не можна було казати про повітря Анкморпорка, але принаймні тут люди могли безкоштовно сміятися. «Ви не показали мені, що його так налякало?» – допитувалася вона. «Я показав йому вбивцю», – сказав Морква. «Шкода його. Я не думав, що він сприйме це так серйозно. Здається, зараз усі трохи збентежені. А ще, можливо, це як у гномів з їхніми інструментами. Окреме ставлення. То ви знайшли нам обличчя вбивці?» «Так». Морква знову показав уміст руки, тепер уже Ангві. У ній було нерозфарбоване яйце. «От такий він на вигляд», – сказав Морква. «У нього немає обличчя?» «Ні, ти зараз мислиш як клоун, я ж мислю простіше», – почав Морква. Ось як, на мою думку, все сталося. Хтось із найманців хотів увійти до гільдії непоміченим. Він оцінив, що між двома гільдіями є лише тонка стіна. Кімната біля стіни у нього була. Залишалося лише дізнатися, хто живе з іншого боку. З іншого боку жив гуляка. Пізніше цей хтось убив гуляку та забрав собі його перуку і ніс. Його справжній ніс. Так його називають клоуни. Повторити грим було нескладно. Засоби для гриму продаються скрізь. До гільдії убився, увійшов уже в гримі гуляки. Потім він зробив у стіні отвір. Потім перевдягнувся у найманця і повернувся до гільдії найманців. Він узяв ружжо і повернувся до дурнів. Потім знову пройшов крізь стіну, уже переодягнений гуляком, і пішов геть. І тоді хтось убив уже його. Красунчик казав, що гуляка був занепокоєним, сказала Ангва. Ось я і подумав, що це досить дивно. Адже, щоб розглядіти вираз обличчя клоуна, потрібно бути до нього дуже-дуже близько. А здалеку можна хіба ще побачити, що грим не зовсім правильний. Наприклад, якщо його наносили невпевненою рукою. Але найважливіше те, що якщо інший клоун бачить, як грим гуляки виходить із воріт, він бачить, як виходить гуляка. Вони й подумати не можуть про те, що хтось може привласнити грим іншого клоуна. Їм таке і на думку не спадає. Клоун та його грим – це одне й те саме. Без гриму клоун не існує. Клоун не нанесе собі гриму іншого клоуна, так само, як гном ніколи не торкнеться інструментів іншого гнома». «Ризикований хід», – сказала Ангва. «Так, це був дуже ризикований хід». «Морква, що ви збираєтеся робити далі?» На мою думку, добре було б з'ясувати, чия кімната була з іншого боку отвору, чи не так? Я думаю, вона може належати маленькому другові нашого гуляки. До гідлі найманців ми вдвох? Хм, здається, ти маєш рацію. Морква був настільки зажуреним, що Анга вирішила змінити тему. Котра година? запитала вона. Морква дуже обережно дістав із мішечка годинник, призначений на подарунок капітанові Вамзу. Зараз. дзень зелень, дзень-зелень, зелене, дзень -дзелень, -дзелень. Вони терпляче чекали, поки він закінчить. Чверть на сьому. Нарешті закінчив відповідь морква. Надзвичайно точний годинник. Я виставив його за великим сонячним годинником невидної академії. Анва поглянула на небо. Гаразд, сказала вона. Здається, я можу це з'ясувати. Залиште це на мене. Як? Ем, я... Ну, я б могла зняти уніформу, чому б і ні, і, ну, сказати, що я сестра кухарки чи щось таке. Морква вагався. Думаєш, це спрацює? А є кращі ідеї? Поки немає. Ну, добре. Тоді я, знаєте, повертатися до решти, а я... «Я знайду більш відповідний одяг і спробую». Джерело геготіння можна було визначити із заплющеними очима. Гаспода міг виникати з нічого, мов невелика хмарка сірководню, в переповненому приміщенні і володів умінням заповнювати собою весь наявний простір. «І де тут можна знайти цивільний одяг?» розмірковував Морква. «Хороший вартовий завжди готовий до імпровізації», – сказала Ангва. «Цей маленький собака жахливо хрипить», – зауважив Морква. «Чому він завжди за нами ходить?» Уявлення не маю. Він приніс тобі подарунок. Ангва зважилася на нього глянути. Гаспод тримав у руті дуже велику кістку. Кістка була ширшою, ніж він, сам довжину, і, можливо, належала комусь, хто закінчив своє життя десь у бітумовному озері, де-не-де проступали ділянки зеленості та похнастості. Дуже мило, холодно сказала вона. Повертайся до сторожі, а я спробую щось вивідати. Ну, якщо ти впевнена, неохоче погодився морква. Так. Коли він пішов, Ангва рушила до найближчої алеї. До сходу місяця було лише кілька хвилин. Повернувся Морква в задумливому стані. Сержант Колон віддав честь. «То тепер ми можемо йти додому?» – спитав він. «Що? Чому?» «Ти сам сказав, ми все з'ясували». «Я це сказав, щоб уникнути зайвої уваги», – сказав Морква. «А, дуже розумно», – швидко зреагував сержант. «Я ж так і подумав уникнути зайвої уваги. Я знав. Десь досі ходить убивця. Або хтось іще гірший. Морква, окинув поглядом неструнку ватагу вартових, але зараз, здається, ми повинні розібратися з денною сторожою, згадав він. Хм, кажуте, майже справжній сіенький бунт, сказав Колон. То ми й повинні з цим розібратися. Колон прикусив губу, і він не міг назвати себе боягузом. Минулого року, коли місто загрожував дракон, саме Колон стояв на даху і стріляв в нього стрілами, одна за одною, поки той летів на нього, широко роздябавши свою жахливу пащу. Щоправда, потім довелося змінити спітнє. Але це було просто. Великий превеликий вогнедишний дракон – це зрозуміло. Ось він перед тобою. Ось він хоче засмажити тебе живцем. А більше ні про що не потрібно було турбуватися. Хоча турбуватися варто було багато про що, але все це було зрозумілим. Не було потреби розгадувати загадки. «Ми будемо з цим розбиратися?» – перепитав він. «Так?» «О, добре. Мені подобається розбиратися».